Bona nit, el nostre assessor teatral, Manuel Cubeles i Soler, ens diu... Avui, amics, començo el comentari recordant una anècdota de la meva joventut. Un jorn de primavera, amb un grup de companys, entre els que es trobava com a convidat un xicot irlandès, parlàvem, millor dit, discutíem de todo lo divino y todo lo humano. De sobte, el desgarbat i silenciós irlandès que per cert parlava el català, va dir-nos Vosaltres sou una col·lectivitat contradictòria. Esperit fenici, esperit somniador, sou, en resum, el poble del món que teniu més poetes per quilòmetre quadrat. Aquestes paraules, ben certes, també crec jo, les podem aplicar al teatre català. No, no hem assolit per una sèrie de raons, que ara no es cau comentar, la cota ampla i alta de la grandesa qualitativa en l'art de d'Atalia. Però, tot i així, en la grandesa de la humilitat i la vocació, els nostres homes aficionats al teatre han creat, amb aquell signe i abundor que proclamava l'amic irlandès, obres i més obres que han contribuït a la sagrada continuïtat del teatre vernacle. En aquest món, jo situaria la tasca feta per Jaume Villanova, autor de poques obres, però, humanes, va gaudir de la il·lusió del triomf allí pels anys 51-56. Algunes de les seves obres foren estrenades immediatament, altres, entre elles, l'obra que avui presentem, la segona de la seva producció, que porta per títol Jo seré el seu gendre, va trigar cinc anys a sentir les carícies dels grasolets escènics. Avui retorna novament a la vida, en la veu i la imaginació radiofònica, l'obra de Jaume Villanova, Jo seré el seu gendre. Que ella sigui, com una vocació, els poetes, els autors del teatre català, com la seva obra tan han fet per la continuïtat d'una llengua, d'una cultura. El Teatre Català de Ràdio Peninsular de Barcelona presenta... Jo seré el seu gendre, original de Jaume Vilanova, adaptada a la ràdio per Amada Perelló. Repartiment. Agustina, Rosa Margarit. Eduard, Albert Vidal. Esperança, Mari Àngels Moll, Vicenç Ferran Parés, Rosa Maria Camp, Alfred, Vicenç Manuel Domènec. Registre de so Raül Hernández i Frederic Oderline. Muntatge musical Miquel Hernani. Efectes especials Ramon Bacaro. Realització Jaume Piques. Molt bé, doncs mira, tu ara, vés eh? Però, però escolti, vol dir que... Miri que jo no som més que criada, i quan la senyora t'esperant el vegi... Res, res, res, no tinguis por de res. Au, marxa, marxa. Sí. Ai, vaja. Bé, algú s'acosta. Segurem aquest butecó que està col·locat d'esquena a la porta. <hums> Serà un cop de gran efecte. Que... Eh, s'ha espantat, senyoreta? Eh, no, eh... sí, però... vostè, què hi fa aquí? Per on ha entrat? Per on volia que entrés? Per la porta. Per la porta? Ah. Però qui l'hi ha obert? Ningú, ja ho era. I, a més, si hagués estat tancada, no hauria dubtat en tirar-la terra per tal de poder entrar. Com diu? Quin cinisme! Però què es proposa? Per seguir-me fins a casa meva, comprometre'm? No, no, senyoreta, això sí que no. No comprenc que si ve el papà o la mamà i troben un desconegut aquí. No poden pensar res dolent. Les meves intencions són sinceres i diàfanes com el pensament d'un infant. Les seves intencions no m'interessen. Ah, doncs li han d'interessar. Tenen molta transcendència, tant per vostè com per mi. Com diu? Ho entendrà de seguida, així que jo m'expliqui. Ja veuràs. Així que vostè s'expliqui? Per quins són els motius pels quals vostè es troba aquí? I m'ho pregunta... Els motius no poden ser més justificats. Miris el mirall i ho comprendrà tot seguit. Com? No em negarà que... que és preciosa. Oh, però vostè que he vingut a Pequi? És un xic difícil de dir. Gairebé no m'hi atreveixo. Vinc, faré un esforç i li diré. Esperança, jo m'he atrevit a venir fins aquí per tenir l'altíssim honor de demanar la mà de vostè als seus papàs. Què... què diu? Sí, sí, per demanar-la formalment. A mi? A mi? La seva insolència és inexplicable. Si jo no el conec a vostè. Ah, això és un detall, un minúscul detall, tan insignificant que no és prou per fer canviar la meva decisió. Però vostè qui és? Qui sóc, em pregunta? Jo sóc un que si és el món és pel sol fet de que vostè també hi és. De no ser així, la vida per mi no tindria cap finalitat, Esperança. Mm, però... Oh, Esperança, quin nom més harmoniós. Esperança i Eduard. Fins als nostres noms... Semblen que volen formar-ne un de sol, fixi's. Però Esperança i Eduard. Meravellós, meravellós. Quin cinisme! Papa, mama, vingui! Però quina pressa a presentar-me'ls. No siguis tan impacient. Quines coses fa, l'amor. Vaig a buscar-los i sabrà el que cal. Agustina. Agustina! On parxa? Sí, sí, mira, vine fins aquí. Mira, jo ara me'n vaig corrents. D'aquí cinc minuts tornaré aquí. Ni una paraula ningú, eh? Oh, I si me pregunten? Tu contesta el que et vaig dir. Escolti, escolti, me procuri acabar aviat aquest embolic. L'única persona que hi perdrà tot això serà una servidora. No t'ha de passar res, al contrari. Ja veuràs com hi sortiràs guanyant. Au, anem-se, anem-se. Ah, Corri, corre, que ja vénen. I ara faci el favor de repetir. Et ah, mius, això, nena. No veig pas a ningú. Oh, ha marxat. No ho entenc. Agustina! Mamani! On és el jove que fa poc era aquí? Qui és aquell individu? Per on ha entrat? Que coneix vostè? Com l'ha deixat entrar? Per què no ens ha avisat qui és, digui? Senyoreta, poc que sé per quina pregunta començar? Esclar, ho he dius tantes coses alhora. Ara fa uns instants. Aquí ha obert la porta, vostè. A ningú, senyoreta. Com a ningú? Vull dir, a ningú, fora d'un cert cosí de vostè. D'un cosí meu que jo tinc algun cosí aquí no conec, mamà. Eh? Doncs m'ha dit que no calia que els digui res a vostès, que vostès ja l'esperaven. I ha entrat aquí sense dir res més. I no s'ha constipat, vostè? Ai, sembla que no, senyor. Per què m'ho diu? Perquè aquest tipus és més fresc que una barra de gel. En fi, i retiris. Sí, sí, senyor. Quina noia més tonta. Ai, amb el que costa de trobar a vinyona. De tot en diuen vinyona. Ai! El timbre, han trucat, han trucat a veure si serà ell. M'agradaria tenir-hi una petita conferència. Senyor! qui hi ha aquí ha? Aquest jove que abans m'ha dir que era cosí germà de la senyoreta i que veuen com torna a ser aquí. Suposo que no l'ha deixat entrar. S'espera el remador per cerca, senyoreta, Enhora bona, eh? L Enenhora bona. Què vol dir? Éscara m'ha dit que era el promès de la senyoreta. El meu promès. El teu promès? Que passi, que passi de seguida. O si no, no, no, no. Esperis. Deixeu-meu a mi. Vosaltres dues aneu a dir Donaré una niçó a aquest rebel-tai a Bordaví estreta. Vicenç, no facis un disbarat. Per Déu, papa, no li pegui. Aneu, aneu. I si sentiu gemecs, no us espanteu. I si són teus els gemecs? Aleshores sortiu. Però aneu, aneu. Ens quedarem aquí a escoltar. Res d'escoltar. Aneu a la galeria. Jo necessito estar sol. Però... A la galeria, he dit. Està bé, està bé. Anem, nena, anem cap a la galeria. Ja em pot fer passar Agustín, eh? Ah, com està, senyor Vicenç? Senyor Raves! Ah, eh, Raves és el cognom? No, senyor. El Rave és vostè. Caram, sí que és bromista! No n'ha de fer res del que jo sóc. Jo crec que sí que n'he de fer. Vostè és un senyor que mereix, particularment per mi, tots els respectes. Vostè és un fresc que mereix tots els ditsós. Eh... Perdoni, no... no comprenc la finalitat de les seves paraules. En canvi, jo comprenc perfectament la immensa imbecilitat que vostè porta damunt seu. Escolti, escolti, vostè creu que aquestes són maneres de tractar? El seu, seu futur f... gendre... Vostè, eh, el meu gendre... Oh! Oh! Oh! oh! oh! oh! Vostè creu que... que jo vull morir d'una pulmonia? Vaja, tot això no és més que una broma que la seva filla ens està jugant a vostè i a mi. Una broma? Uh -huh. No crec. Ara el trobo de dubtes. Faci el favor de cridar a la minyona. Ho no he de cridar per haver-se la minyona, això. Bé, doncs ja ho faré jo. Ara veurà com està completament equivocat. M'ha no cridat, senyor. Sí, eh, escolti, vostè em coneix a mi? Sí, senyor. Pobreta, doncs ja està ben arreglada. I quant de temps fa? Doncs... Doncs cosa d'un any. I de què em coneix? De veure... de veure l'acompanyar una mica la senyoreta. Què digui ara? Ara de Déu. Així és veritat. Sí. Planxa. I per què no ho ha dit abans? Haurà, a una servidora li ha semblat que, que la senyoreta no volia que en parlés. M'ha fet l'efecte que tenia interès d'amagar. Què diu? A mi no m'ha passat res per al no. Miri... Una vegada, quan una servidora era petiteta... A mi, que em compte de quan era petiteta. Vagi-se, vagi-se, vagi-se. Sí, sí, senyor, sí. Bé, eh, i ara que sap el per què estic aquí, permeti que li expliqui les causes que han ocasionat tot aquest embolic. Segui, segui. Eh, eh, bé, doncs, jo... Eh, miri, precisament avui compleixo 28 anys. Doncs, per molts anys. Eh, moltes gràcies. Oh, sí. Bé, com ja li he dit fa gairebé un any que conec la seva ximosa filla i, clar. Encara que vostè, com és molt natural, li sembli tot el contrari, donades les circumstàncies en què ens hem conegut, doncs, Esperanceta i jo ens estimem. Però escolti, escolti, escolti, peruema pa, estic. ella no m'havia mai dit res. És una mica estrany tot això. No, no, no, no, no és estrany. Ella no els volia dir res fins que jo hagués parlat amb vostè. Ah, ja, ja. Mira, vaig a cridar -ho. No, no, eh, esperi, home, esperi. Ahir vam tenir una petita discussió, saps? Eh, eh? No, per res, eh, no, no es pensi, una bona hiteria. Comprèn. Home, no gaire, que no ho comprenc, no gaire. Ja veurà, havíem quedat que avui jo em presentaria a vostès a fi de formalitzar les nostres relacions. Com ja li he dit, ens vam enfadar una mica. Ell em va amenaçar que em jugaria una broma que... em fa l'efecte que deu ser això de dir que no em coneix. Comprèn, ara? Ho veig una mica boirós, tot això. Veurà, a mi n'hi veu més que l'esqueriré. No, no, home, no, no. Però per, per què no vol que l'esqueriré? No, esperi, home, és que jo voldria... veurar a vostè quin efecte li fa tot això? Jo, amb confiança, eh. Les dones tenen el cap ple de pardalets. Ves quin paper de fer-me fer a mi. Oh, i a vostè? Li prego jove... Eduard, Eduard Giral, servidor de vostè. Gràcies. D'hora, senyor Girau, i prego que perdoni les paraules no, que... Home, no, home, de cap manera. Comprèn la seva actitud. Era molt natural. No sap el que m'alegro que hagi estat així. Ja em semblava que no podia ser un cas de barra tan gran com el que jo em creia de vostè. I no em negarà, que era una situació ben original, eh? Sort que vostè es fa el càrrec i... Res, home, res, entre nosaltres, eh? Vostè m'ha estat simpàtic des del primer moment. Ai, no sap el pes que em treu del damunt. Ara li podré explicar a tothom... Digui, tot el... digui, sents embuts. Senyor Vicenç, tinc l'honor de demanar-li la mà de la seva filla. Inútil és dir-li que quan m'atreveixo a anar a un pas de tanta transcendència és perquè conto amb els mitjans necessaris, una posició estabilitzada, un esdevinidor brillant i, per damunt de tot, amb el consentiment de vostè. I el de la senyora i el d'ella? Vaig a -ho. No, home, no esperis. Però per no vol que l'escridi? Uh, vull dir que, que, que no es molesti. Uh, miri, vostè estarà encantat de tenir-me per gendre. Em sembla que vostè i jo lligarem. Home, a, a mi també m'ho sembla. Ja havia dit que m'ha estat simpàtic així que l'he vist. Per cert, per cert, una cosa molt important. És a dir, no és que sigui de molta transcendència, però m'interessa molt de saber-ho. Vull vostè... Respongui'm de seguida, sense pensar-s'hi gens. Vostè és del Barça o de l'Espanyol? No, es miri, tinc seient abonat a Sarrià, eh? Periquito! Eh, eh, I el Nou Camp, ah, també, sí. Home, això està molt ben pensat. És una gran idea. No hi havia caigut, ja veu? a veure si et trobo un seient a Sarrià i així tindré partit tots els diumenges. Home, vostè! Vostè sap entendre les coses. Sí que estem bé. Si l'Esperança els veiés. Ja l'han enserronat, però a mi no m'encerronarà. Eh, jove, m'estranya trobar-lo aquí encara. Rosa, Roseta, no et disparis, que faràs una platja Que és la germana de l'Esperanceta? Oh, no, no, i ara? És la meva parenta, la senyora. Oh, oh, perdoni la confusió, eh, és facilíssim. Mm -hmm. Senyora, no pot imaginar-se el gust que tinc de conèixer-la. Oh, gràcies. El gust és meu. És... Oh, que simpàtic, eh? Oh, és Eduard Giral, el promès de la nena. Ha vingut aquí a fer el mateix que jo vaig fer casa teva ja fa uns quants anys. Però oh, per l'aspecte de vostès no poden ser pas gaires. Però com és possible? I el que di la nena? Res, dona, res. Ha estat una broma. Una broma? Sí, dona, sí. Eduard i la nena ja fa prop d'un any que es coneixen. I ara... Si ella no me n'ha parlat mai. Ja t'ho explicaré. Ella no volia dir res fins avui. Escoltin, escoltin, tinc una idea. Digui. A veure que els sembla a vostès. Sí. Ja que ella ha començat dient que no em coneix, nosaltres podríem seguir-li la broma. Com vol dir? Mira, i ara nosaltres tres podríem obrar com si fos veritat el que ella ha dit. Mirin, jo ara marxaré un moment. Si ella segueix fingint que no em coneix, que és capaç de fer-ho... Vostès li diuen que s'han convençut de la veritat dels meus sentiments en Verzella i que no troba tan fora de mida la meva pretensió, que s'han perdonat la meva lleugeresa i que, en fi, etcètera, etcètera. Eh, això. I també li podríem dir que nosaltres, a fi que vostès dos es vagin coneixent, l'hem autoritzat que ens visiti sovint. Què li sembla? Hm? Senyora, vostès és un àngel. Vostè desment totes les llegendes sobre la volanteria de les sogres. No li digui això, que s'estarrufa com un gall dindi. No m'estarrufo. Jo trobo molt divertida la broma si la nena la segueix, que no ho crec. Vaig a cridar -la. No, no, no, escolti, no. Primer, provem a veure què hi diu, eh? eh jo ara me'n vaig. Se'n va. <güls> ho faig veure. Vostès li diuen el que jo li he dit. A veure quin paper hi fa. Mm. És capaç de voler seguir la broma. Gairebé asseguraria que sí. Després ens farem un tip de riure tots plegats eh, Doncs no els vull molestar més I ara vol callar? És convenient que me'n vagi, no, no m'acomiado, fins ara Espero que l'opinió que se'l hagan format Bé, som a res Immillorable, Eduard, immillorable Estic content L'esperem, eh, eh? Per favor, no em diguin de vostè Dissimulin que ella és aquí Doña Rosa, als seus peus Estimat senyor Vicenç. Adéu, Eduard. Fins ara. Fins a sempre, eh? I a veure bon si et troba aquest seient de Sarrià. Oh, increïble. Ah, és simpatiquíssim. Ai, ets aquí, nena? Però, papa, mama, si no fos perquè ho he vist, no ho creuria. Jo em creia que aquest individu sortiria d'aquí poc menys que rodolant les escales. I veig que el tractem com si fos de la família. Què significa això? Em veuràs, nena. Deixame la a mi. Esperatzeta, trobo que no n'hi ha apartat. Aquest jove no és pas com ens has dit, és ben educat, simpàtic... Simpàticíssim! Què diuen? Com despista. Ah, sí, filla. Hem parlat amb ell. I ell ens ha parlat a nosaltres i reconec que, vaja, és allò que se'n diu un jove de totes prendes. Però si no el coneix. Ja te'l presentarem. És un bon partit. Ai, Déu meu... Jo l'he autoritzat perquè vingui una estoneta cada tarda. Així us anireu coneixent. Oh, no hauria pensat mai de vostès una cosa semblant. Intentar que em casi a la força com els drames antics i amb el primer desconegut que es presenta aquí faltant a totes les normes de l'educació. Però no ho aconseguiran, no ho aconseguiran. Com pot ser, mamà, que vostè toleri una cosa així? Sap, Rosa, que aquesta noia té condicions per al teatre. No pots dir això, nena. Nosaltres ens guardarem bé prou d'obligar-te a res que no et sigui grat. Com s'entén que no? Esperanceta, o l'Eduard o el convent. Què et diu? Però no comprenc que mai, mai no podré parlar amb aquest home que s'ha presentat aquí amb aquest cinisme. Què et diré, nena? Potser exageres una mica? Que jo exagero. Em tornaré boja. No m'explico l'actitud de vostès. Em sembla, em sembla que fas durar una mica massa aquesta broma poca solta. Sí, nena. Una mica està bé, però tant, vaja. Què volen dir? A veure si ens enfadarem. Prou brometes. Però de quina broma parlen? Sí, dona, sí, ho sabem tot. No, no vinguis amb més romàtics. Em sap molt greu que no me n'hagis parlat mai. Però si avui és la primera vegada que he parlat amb ell, si no el conec, si no sé qui és. No ho he dit, que bavallàvem Parles seriosament. No em creu, papà I vostè tampoc, mamà Jo, filla meva, sí que et crec. Jo he vist de seguida que l'encerronava el teu pare. Que... Però què dius? Que t'ha encerronat. clar deu haver dit que era del Barça i tu com escolta, un babau... Escolta, ens hem deixat encerronar. Ens hem deixat encerronar. Mm? Que tu també hi eres. Però no pot ser, no. Si aquella noia... No, no pot ser. És que dubten de mi. No creuen el que els dic. No em creuen. Espereu, espereu. Oh. Ara m'ho cladirem. Mamani. Repeteixi aquí les paraules que m'ha dit abans. Ah, sí senyor. Quan una servidora era petiteta? Preses de peu, no, eh? Així és el que ha dit abans? Vostè m'ha dit que coneixia aquell jove de veure-ho acompanyar la senyoreta. Vostè ha dit això? No, jo no. Com s'entén, però? Ah, sí, no? sí, sí, jo sí. Què diu, que sí? No, no, no, no, Eh? Sí, no. Ai, Miri, pot que pot ser fer content a tothom. Miri, calmis i expliquins la veritat referent a aquest joc. Lloreta, que faci dir com me'n dono molta vergonya. No m'acabi la paciència, parli. És que... és que me la carregaré. Oh, quina noia. expliquis una vegada. Doncs jo... Si no m'ho perdona, no dic res. Raves bullits, Ai. ja està perdonada. De debò? No li diuen que sí. Doncs, doncs, mira, senyoreta. Jo ja ho veia, que això acabaria malament. Però una és agraïda, i no ha tingut altre remei que fer-ho. Que no s'han fet res, eh, no es pensin. Vau deixar-se estar de romans, us dona? Sí, senyor, sí. Doncs, doncs, senyoreta, aquest, eh, el senyoreta Eduard, és aquell, sap, què? Ja ho he dit. Ja ho he dit, eh? I... i t'en la figuera. Però vol explicar-se d'una vegada? Ai, ai m'ha espantat. Si ja ho som dit. Però què és aquell? Ai, el de les cartes. Ah, és el de les cartes. Però de quines cartes proveu? L'Agustina va intentar en dues ocasions de donar-me unes cartes que, segons ella, havia trobat a la porteria. Però pel que veig les donaren a ella perquè me les donés a mi, veritat? Sí, senyoreta. I el senyoreta Eduard, veien que la senyoreta no feia cas de les cartes? Me va dir que avui vindria aquí a parlar amb la senyoreta. I amb vostè? I per això ha entrat aquí? Aquest individu és un frigorífic. I vostè per què no ens ho ha dit a nosaltres? Oh, ell me digué que no digués res a ningú. Prou! Ja n'hi ha prou. Ja es pot buscar un altre cas. Oh, oh senyor, no s'hi val. Vostès m'havien perdonat. A, a més, jo no som pas fet cap mal, no? Que oh, no. Sí, està enamorat, que vol que hi faci, pobre. No me negarà, senyoreta, que no sigui ben plantat, eh? Ah, jo i és molt savi. Fins té una carrera, no es pensi. És d'aquells que fan casa, saben? Una mena de paleta, però... però més, molt més. Sí. Sí. No cal que m'ho expliqui. Ja la perdono i els papàs també. Com s'entén. Sí, Vicenç, sí. No val la pena que costa de trobar minyona. Bé, si em prescindirem. Agustina, retiris i que no torni a succeir mai més una cosa així. Sí, senyora, sí. Gràcies, senyoreta. L Estic molt agraïda, molt. El que ha passat, me recordo una vegada que quan jo era petita... Sí, es veia Pipí, Mira, si intento tornar a explicar res de quan era petita, va mato. Ai, ai, sí, senyor, sí. Ai, oh, que vergonya. Quina barra, sí, quin I en boc que... Amb la que, que em deies senyor Vicenç, senyor Vicenç. Com si fóssim amics de tota la vida. Estic segur que això deu haver estat una joguesca o una cosa semblant. Aquest ximple deu haver dit que ell era capaç de decorar-se sense conèixer ningú. Jo ja he vist de seguida que ens enganyàvem. Ja hi som. Ja ha sortit escena que... Això havies de dir-ho quan ell t'ha preguntat si era germana de la teva filla i no estarrufar-te com una nena de 15 anys. Quins homes, no serviu per a res. No faltis, eh, Rosa, no em faltis, que em sentiràs. Ell t'havia de sentir i no jo. Si sentiu jamecs, no sortiu. D Això em dic fer el ridícul. Rosa, Rosa... Vicenç, Vicenç. A veure si per culpa d'un ximple es barallaran vostès, ara. Ei, tens raó. Idem, Idem. Oi que ha dit que tornaria demà? Si es presenta o desfaig. I jo l'esgarrapo, l'esgarrapo. I jo li he de dir de tot. Poca vergonya. Poca vergonya és poc. Descarat, cínic, sí, nena. No et posis així, eh? No, no, sí, estic tranquil·la. Molt tranquil·la. Molt. És un estúpid. Mm. No sé ni què dir-li, he de pensar tots els insults, tots! Nena, nena, no, no t'amoïdis que aquest no torna. No et dic jo que ha estat una lloguesca poca solta. I si vols a tornar, ai, ai, si vols a tornar, deixa per mi. Sí, deixeu-li per ell, deixeu-li per ell i tornarem a fer el ridícul. Rosa! Vicenç! no val la pena que vostès es disgustin. Val més no parlant. Doncs no en parlarem més. Mira que presentar-se com ho ha fet... Perquè, ves que li costava. Perquè és simpàtic, oi, mamà? Eh? Eh? Que t'ha vostè, senyoreta. Qui ho ve de Déu de flors? Qui les hi deu enviar? I que no miren qui les envia? Qui hi ha portat aquests arcos? Fai, un nen. Per cert, que li s'ho donat dues pessetes. Que ha bé, senyora? Sí, sí. Però no ha dit qui les enviava? No, senyora, no. No ha dit res. Per qui deu dir-ho? El mínim, el que diu al sobre. Està bé, està bé. Retiris. Sí, senyora. I vostè, senyoreta? Tampoc no vol saber qui les envia? Jo gairebé juraria que me'n són d'un jove. Agustina, faci el favor d'anar-se'n. Sí, sí, senyora, sí. Però, però vaja, no sé com poden aguantar tantes estones sense mirar de qui són. Jo poc que podria. No cal que ho digui, que prou que es veu. I no ho sabrà. Ai, senyora, no me no estar amb aquesta angúnia. Agustina, prou. Retiris. Sí, senyora de qui creu que poden ser? Mirem-ho i ho sabrem. Dona Rosa, li prego que vulgui acceptar el més fervorós homenatge del seu futur gendre Eduard. Maja, aquest noi o bé un ximple o no ho entenc. Per a mi que li falta un bull. I a tu aquest teu? No vull ni mirar-ho. Va, dona, va. Al cap de ball... No diu qui les envia. Els sobres no duen cap senya. Oh, A escolti. Present indicatiu Jo t'estim. Tu m'estimes. Deliciós. Això de deliciós ho dius tu, oi? I jo? Eh, esperi, que no he acabat. Ahir eres la meva esperança. Avui ets la meva esperança i la meva realitat. Teu és... Eduard. Oh, això ja passa de ratll. És inconcebible. Però de debò no us coneixíeu gens? Ja hi torna. Com he de dir-ho, mamà? No sé qui és. O és que no em creu? Ai, ai, mamà. El timbre una altra vegada, el timbre. Vol dir que no deu ser ell. Creu que gosarà a entrar? Filla meva, jo ja m'ho crec tot. Ha vingut un altre nen i ha deixat això pel senyor. I donat una pesseta. Què ha bé, senyora? Una capsa de porros i un sobre. Sí, el mateix sobre i la mateixa lletra. Oh, aquest, com que només duia una cosa. Només li som donat una pesseta. Que ha fet bé? Sí, sí, ha fet bé. Res més, en retiris. Sí senyora. No, no me'l volen dir. De què són les flors? Vostè ho sap millor que nosaltres. Una servidora, eh? Ai, pobre de mi, poc o sé res, jo. Miri, vostè mateixa les aniré a tornar. Eh, no, mamà, tornar-les no. Seria donar-li beligerància i no vull tenir-hi cap mena de tracte. Agustina, agafi aquestes flors i llenci -les. Què diu ara? Llençar-les? Que tenen cap culpa de res, les flors, pobretes. No m'ho faci fer mi això, no? No sap que gairebé és com un pecall llençar les flors. Tan boniques com són. Valen que les posi en un gerro? Fàcil que vulgui, però en se les a la cuina. Ja els hi regalem. Ah, no, senyora, no. Les coses regalades no es poden tornar a regalar. M'escolti una cosa que em va passar a mi quan jo era petiteta. Una vegada... Ai, abans... no ens interessa res de quan vostè era petita. Pa, però, senyora... I no contesti més. Agafi aquestes flors i emporti-se-les. Sí, senyora, com vostè em va. El de vostè també, senyoreta. No li ho ha la mamà? Sí, sí, senyoreta. Pobretes. Veniu, veniu a mi. No us volen. M miri, miri, senyoreta. Aquesta d'aquí sembla totalment que plori. Pobrissona. Oh. Caram, on va tan florida? Miri, senyor, que me fan portar aquest bé de Déu de flors a la cuina. A la cuina? Com us voleu fer per sopar? Faci el que l'he dit, Agustina. Sí, sí, senyora. Caram, una capsa de puros. Oh, i i els de la meva marca. Es pot saber què celebrem? Quin dia som avui? Miri, papà... No, no, no digueu res. Però, Vicenç... Calleu, calleu, deixeu que ho endevini. A veure, a veure... No, no, el meu sant no és. Avui és Santa Sempruniana i, i jo no me'n dic pas de Sempruniana. L'aniversari del nostre casament tampoc. La nena... No, no la nena, no, no, no. Es pot saber què diantre celebrem? No es trenqui més el cap i miriu Allà. Deu ser del representant de Torredembarra que va treure la rifa. Em sembla que hauràs de suprimir hi la torre. Què dius ara? On són les ulleres? Mm. Ah, aquí. Eh? Gairebé puc assegurar-li que tindreu el seient, mentre li prego que accepti aquesta prova d'amistat i efecte filial. Eduard, que et ximple una altra vegada. Tenia raó, noia. El del representant de la barra. Ja ho veus. Així no es tracta de cap joguesca. Això va de debò. I aquestes flors també són d'ell. De qui vols que sigui, eh. llença aquesta capsa enseguida. No, aquesta capça deixeu aquí. Aquí no es passa i, i ja veurem si ho torna. Bé, anem a devivar-ho. Devivarem. Noies, això no m'agrada per llens. A veure, nen, què és el que hi ha entre tu i aquest minyó? No m'explico aquesta insistència. Però, Papà, no li vaig dir ahir que no el conec, que no hi he parlat mai ni penso fer-ho. Eh, bé, malgrat els escarafalls que fas ara i els que feies ahir, bé vas dir que el trobava simpàtic. Jo? Que jo vaig dir que era simpàtic? Com puc dir una cosa així? Com s'entén que Mira, Vicenç, aquí l'únic que troba simpàtic aquest noi ets tu, és clar. Li prometo un seient al futbol, li regal una caixa de furos... Rosa, Rosa, no descarriem. Ni he acceptat els furos ni, més menys, el seient. Però Provem hi posem-nos d'acord, però... aquest tipus no m'agrada gens. I segurament que tornarà, eh? Tornarà? I com ho sap? Que hi ha parlat amb ell? No, no, no, no. Ni he parlat amb ell ni sé res de res. Però no estic segur. I abans que ell vingui... Vull saber si tu tens el més petit interès en vers No t'ha dit la nena que no vol ni sentir-ne parlar? Miri, Papà, no crec que torni. Però si ho fa, no deixant-lo entrar, estem llestos. El que estarà bé serà ell si no el deixem entrar. En fin, no, no en parlarem més. Ara diré en aquesta noia el que ha de fer. Com van-hi? On van les flors? Oh, oh. me pensava que em cridaven per posar-les aquí. A la cuina fa molt lletge. Doncs posi al terrat. Escolti'm bé, miri, si torna a venir aquell individu d'ahir, aquell mm. individu d'ahir, més ben dit, el que vostè va fer venir. Una servidora? Ai, pobre de mi! Però què ha fet venir ningú, jo? Ah, no volen pas dir el senyoreta Duart. És ell qui va venir. Miri, olava... Bé, bé, bé. La... és igual, és igual. Miri, si torna, vostè no ho deixa entrar per res. Ho té entès? Sí. Si ell ve, vostè no obri. Li diu que s'esperi i li porta aquestes flors. I aquesta caixa? I eh, quina mania amb la caixa de puros. Vostè li diu que no hi som i prou. Si els senyors hi són, també de dir que no hi són? Esclarona, esclar, dona, eh? esclar. Oh, però això és una mentida, senyor. I si una servidora poc em vol dir de mentides. Ara, Ves que... amb què surt ara. No em va dir prou de mentides ahir? Eh? No, senyora, no. Ah, no? I dir que vostè coneixia aquell jove de veure- lacompanyar me no és una mentida? És una mica mentida només, jo havia vist que ell la seguia vostè. Bé, bé, bé, miri, vostè li diu que no hi som i prou, jo li ho mano. Sí, sí, senyor, però serà una mentida manada. Ai, que això no és pecat, senyoreta. Mare de Déu, aquesta noia. Ja té sort que el cervell està com està, que si no... Ai, ai, el timbre, altre cop. El timbre, mama, el timbre. Sí, sí, ja ho he sentit. El timbre, papa, el timbre. Sí, jo també ho he sentit, però veu que aquesta noia no. Que espera. Vagi a veure qui hi ha i digui que no hi som. Sí, senyor, sí. Miri, jo no diré que no hi són. Diré que vostès no hi són tots. Eh? Això si no me semblarà tan mentida, Miri. Me fan molta por a mi, les mentides. Miri, vau anar d'una vegada fer el que havíem ai, dit? Ai, sí, sí, senyor, sí. Ai, ai sí, serà ell. preocupa molt. Xxxt, Ara em sembla que ha la porta. Vols dir? No li ha dit vostè que no l'obrís. Doncs l'ha oberta. Calleu, calleu, Oi? I què fa tanta estona? Això és que li està explicant tot. És clar. Si deu dir que el teu pare es vol quedar a la caixa. I això caixa? calleu -hi. No se sent res. Aquesta noia ens farà fer el ridícul. Papà. Vagia a dir-li que no hi som. Mire, que prou que jo m'hagi d'amagar de ser a casa meva. que xip la faré agafar, sí. I aquesta noia no la vull veure més a casa. Ai, Déu meu, Déu meu, què deu dir-li? Papà, surti vostè i faci'l marxar. Vaig, però, però, escolta, i si jo he dit que no hi som, robes fergits? Calla, calla, m'ha semblat sentit tancar la porta. Ja està. Escolti, petiteta, escolti, no li han dit que digués que no hi érem i que no obrís? No ho he dit! Ai, m'ha espantat. Jo ja li som dit. Què ho he dit? Que vostès no hi eren tot. El que no hi és tot és vostè. Però vostè ha la porta, oi? Oh, és clar. És fosc. Per què, és clar? Oh, ell m'ha dit. No és igual que no siguin tots, Nos necessito per res. Això ha dit? Però a vostè què li expliquen? explicat? Jo no li som explicat res, eh? Jo a Fardera no en sou pas, jo. Doncs què feia tanta estona? Ai. Ell s'apuntava als números. Els números? Quins números? Els el rellotge de l'electricitat. Niu dos cents de rabes a la brasa. Erau empleat de la companyia? Sí, senyor. Aquest home es deu haver pensat que som una cosa de ximples. Ai! Ai! Ai! que cor em diu que ara és ell. Nena, tens un cor molt cridener. Agustina, ara va, eh? Posa la cadena i obre una mica. Escolti'm bé. Es tracta, es tracta que no entri. Xamor! Vostè li diu que no hi som, m'ha Sí, sí, senyor. És no creurà És igual. Vagi, vagi. Està bé. Està bé. És ell. És ell. Ai, ai, que ve cap aquí. Com dius? Ai, ai, no l'he de dir, senyora, que va. Però, morta, Déu, senyora, que m'han que digues que no hi eren. Bé, doncs ja esperaré que tornin. No, si amoïnim. Bona tarda. Ai, ai. Senyora, esperança. Ai, és que, és que me la senyora, carregaré, senyora. No et preocupis, no, dona, no. Se'n guardaran prou. Ah, escolti, on, on, han posat les meves flors? Però Agostín, què mira tan esvarada? 500 mil raves a l'ast. Això ja passa de mida. I ara? Però per, per on ha entrat? Quina manera d'enganyar-me a aquesta noia? Doncs no m'havia dit que vostès no hi eren. No? Escolti... Un, un moment, per favor. Dolça esperança. Apreciada doña Rosa. Simpatiquíssim, senyor Vicenç. Diria, escolti... I vostè, Agustina, què hi fa? Que hi vagi-se'n, vagi-se'n. Sí, sí, sí. ah, I un altre dia, Agustina, no em torni a enganyar. No em faci fer una planxa com avui. Un altre dia no hi haurà ocasió perquè aquí vostè no hi posarà més els peus. Si és necessari, ho faré agafar per la policia. Però escolti, escolti no m'ha de fer agafar per res a mi. Però es creu que la policia agafa la gent així com així, només perquè vostè ho diu. Que no, ja ho veurà. De... No, Sulfuri, home. Estimar no és cap delicte. Quina culpa en tinc jo si estimo la seva filla i ella m'estima a mi, sinó que no vol dir-ho. Però vostè, vostè, que s'ha cregut? Per Déu, no em diguis de vostè, és dona. Fantàstic, és fantàstic, això és, això és un atracament. No s'exalti, faci'm el favor. Les persones parlant s'entenen, i jo he vingut aquí a parlar amb vostès. Està bé, però ho vostè i jo. Vosaltres dues, aneu cap a la galeria. A la galeria una altra vegada? Que et penses que som dos canaris que sempre ens envies a la galeria? Doncs jo també vull parlar, però cas que succeís el mateix que ahir. Per tant, nosaltres dues ens quedem. Doncs jo no. Jo no vull ni escoltar-lo ni veure-lo. Mira, Vicenç, veig que és inútil. Agafem-ho pel cantó pacífic. Val més prendre-s'ho amb calma. passeiem nos hi Segui, segui vostè també. Eh, gràcies. Vostè creu que la seva manera de comportar-se és la més avient per dir-nos que està enamorat de la nostra filla? Ah, no? Eh, és que hi han diverses maneres com totes les persones normals. Parlar amb ella, parlar amb nosaltres, anar-se coneixent, en fi, en normalitat. Però si sí eh? aquest noi és un estat de guerra continu. Però mai fer el que he fet vostè en tant d'embolics i tanta bar. Ah, sí? Com es veu que vostès desconeixen la meva tragèdia? Eh, permeti'm, permeti'm que els... Sí, miri, miri, miri, la tragèdia serà si vostè no se'n va tot seguit. Deixa'l, Vicenç, deixa'l que s'expliqui una hora o altra marxarà. Doncs, la meva tragèdia va començar un dimarts a la tarda al Carrer del Roc. Al passar per davant del Conservatori de Música la vaig veure per primera vegada. Ella sortia d'allí, vaig mirar-la, i a l'instant em vaig adonar que ella era la dona amb qui havia de compartir la meva vida. Caram, d'imaginació no hi falta vostè. Com un llampec entro el Conservatori i li dic el concert càrrec de la immensitat de la meva tragèdia. I com la va tornar a veure? Van passar tres mesos. Tres mesos horribles. Allò no era viure. Tot el dia al carrer, mirant i mirant, topant amb la gent. Quantes vegades a mig dinar em venia el pensament Potser ara passa pel Passeig de Gràcia. I ja em tenen abandonant el dinar i Passeig de Gràcia munt i Passeig de Gràcia avall. Els diumenges era un pelegrinatge. Començava amb missa de 8 a Santa Maria del Mar, i acabava a missa dues a Pompeia. Ah, va a missa vostè. Sí, sí, sí senyora, sí, va, vaig a missa. Un dia, quan ja gairebé havia perdut l'esperança de trobar-la, de sobte, sense donar men com si hagués sorgit per art d'encantament, la vaig veure davant meu. Era ella! Ella! Em poso al seu costat, intento de parlar-li i ella es dirigeix cap a una parella de guàrdies que venien en direcció contrària. Jo part. Deixo passar els guàrdies. Intento d'acostar-m'hi altre cop i... una altra parella. Mai no hauria dit que Barcelona hi haguessin tants guàrdies. Ell opta per agafar un taxi. Jo m'hi acosto i sento que diu el xòfer. Segueixi, segueixi, que ja li donaré l'adreça. És llesta, va nen, eh? Com Aha. ton pare. Però jo també. L'amor fa miracle, senyor Vicenç. Amb el número del taxi vaig poder tenir aquesta adreça. Ja l'endemà a les 8 del matí ja era el peu del canó. L'he seguida. He intentat parlar amb ella sense cap resultat. Què volíem que fes? L'única solució és que vostè parli amb esperança. Senyora, ja hi parlo amb esperança, no l'he perduda mai. Vull dir amb la nena. Ella és la que ha de decidir. Cridem-la i que ho digui davant nostra. Nosaltres no influirem per res. Però ha de donar paraula de cavaller que acceptarà el que era dir. Oh, ella dirà que no, de moment. M'han de donar temps perquè ens tractem. Robes ofegats. Aquesta sí que és bona. Ai, ja me n'oblidava. Miri, eh, senyor Vicenç, aquí té el seient. Ah, sí? Eh, sí. A ja veure, ve. que aquest seient ni romans, home. Però escolti, escolti. Nosaltres tres som amics, oi? Amb vostè, coneguts i amb prou Doña Rosa, per què no puc visitar-los a vostès, com a amic? O és que se'n donen de Home, menys? Home, és ben tussut, vostè! No comprenc que la nena... Però per què no? Escolti, senyor Vicenç, no juga pas escacs vostè. Mare de Déu! Bona tecla ha anat a tocar. Ara sí que el veig cada dia aquí. Escolti, que hi jugue vostè? Home, força! Ja m'agradaria veure'l. De vostè depèn. Miri que jo jugo molt. Així ja haurà més emoció. Què li sembla si demà ving a dos quarts de vuit i fem una partideta, oh, eh? no, no em desagradaria, no. Miri, si no l'acabem, doncs la continuem l'endemà a la mateixa hora i després en comencem una altra i l'alta i i que vol dir. Eh? Per què? Per què no ho deia abans, això? No, home... Papa, és que pensa jugar-se'm a una partida d'escanç. És que forçosament era d'aguantar aquest... E Eduard, e Eduard, sí. Escolti, sí. la seva mamà sap jugar a la vescambrilla? És la seva passió. Doncs, què li sembla si mentre vostè juga aquí amb el papà, jo anés a jugar amb ella? Fantàstic, imponent. Oh, és inútil. Uh, papà, eh? uh, mamà, no... no m'han presentat. Uh... És amb què surts tu, ara. Ah, és veritat que no es coneixeu. Mira, és... Uh... Uh, Eduard Giral. També. Ah, sí, sí. El nostre amic Eduard Giral. La nostra filla. Quan romans surt. Senyoreta, no sap el gust que tinc de conèixer-la. Gràcies. Jo no gaire, però si és amic dels papàs... Ah, per cert que em sembla que no és la primera vegada que ens veiem. No, no ens hem vist abans... Eh... Anava a marxar, veritat? Ah, no. Per no. mi no s'estigui, no faci compliments. No, no, no, no, i ara no, no, no. Sí, ara s'acomiadava... Molt contents de la seva visita. I ja ho sap, eh? A veure si trobarem amb vostè el contrincant que espero. Li faig l'advertiment que no em deixaré guanyar, eh? Permetim-me. Senyoreta, no sap com m'alegra de tornar-la a conèixer. Ara sí que la meva esperança gairebé és una realitat. I quina realitat! Fins a sempre, eh, senyor? Sí, per aquí, per, -hi. I per Ah, és mal xicota, eh? ah, Em sembla que no, però no s'adonen que aquest individu també es burla de vostès. Què es proposen? Fer el ridícul? El ridícul? Primer no el volien deixar entrar. El papal volia fer agafar. I no solament ha entrat, sinó que han quedat tan amics que cada instant el tindrem aquí. I per això no hi passo. Però nena, no m'ho diguis a mi. Això el teu pare però no en té prou amb el seient i els puros que encara el fa jugar a escats. Eh, eh, ja estic fins al cap damunt de vosaltres. Tu, Rosa, escoltam li -hi les històries i tu tens ocasió per respondre-li davant nostre i engegar-lo al passeig i no t'acord més que fer-te'l presentar. Ahir confesses que el trobes simpàtic. En fi, ja, ja us recordeu. El que jo, unes quantes partides d'escacs amb aquest xicot, no me l'esperto. No, aviat serà més ell que no pas jo, en aquesta casa. Ai! Hai me la heit, timbre. Miri, papa, si és ell, si és ell... és ell, què? Jo me'n vaig. Ah, te'n vas, eh? I on? On vols que vagi, home? A la galeria? Agustina, qui hi ha? Ha endut aquest paper. Diu que el senyor ha de firmar. Ai, Vicenç, un telegrama, un telegrama. De qui pot ser? Ai, ai, ai, ai. Això és que és de la meva germana. Ai, ai, que deu ser. No, dona, no no és de teva germana, no, no té cap importància. Ai, ai, ai dos deu ser dels teus cosins i, i no m'ho vols dir. Això si no és una cosa pitjor, però papà de qui és. Té, l'he deixat. Oh, quina barra, mare de Déu, i per això tanta cosa. He perdut dos capítols de les novel·les. Si voleu engegar la ràdio, aneu a la galeria. A la galeria. Aviat, en comptes de la senyora del primer pis, seré la senyora de la galeria, jo. Bé, ja són dos quarts de vuit. No trigarem gaire a tenir aquí la segona edició d'Arturito Pomar. L'altra. No sé com t'ho he de dir que si no vols veure, quan vingui t'aixecas i te pas. No, si encara li hauré de donar excuses. No diguis quan hi tenies, nena. A més, ell només ve a jugar a escacs amb mi que aquests dos dies no ha comès cap incorrecció, em sembla, eh? No, però comprengui que mi em violenta la seva presència aquí. I què vols que hi faci, jo, pobre de mi? Vaja, Esperanceta, trobo que no n'hi ha per tant. Mira, ahir ell va parlar amb mi i em va fer la feita que les seves paraules eren sinceres. No, no, no cal que li faci l'article. És inútil. Més que no pas vostè, jo voldria esborrar la pèsima impressió que em va produir el dia que el vaig conèixer. Com veure'l tan segur d'ell mateix, tan pretensiós... El meu odi envers ella augmenta. De l'odi a l'amor, hi ha un sol pas. Un pas petit, molt petit. Ah, Apa, no, no en parleu més. Tu, nena, fes el que vulguis. Nosaltres no t'obligarem a res que no et sigui gran. Doncs no ho sembla. Que no se'n parli més. Així que acabem aquestes jugades, vindré que no torni, que ja jugarem al cafè. No, això tampoc. Vostè quedaria malament i jo no ho vull. Doncs, doncs què és el que vol? Què sap ella? Sí que ho sé. A més, els he de dir una cosa que em dóna la raó. No se'n fadin, però ja he trobat l'home que estimo. Eh, què, què, què dius? El que senten. Estimo i sóc estimada. Si que ha sí estat de, de sobte. No et crec, nena. No els enganyo. La meva decisió està ben presa. Aquesta mateixa tarda els presentaré. Però si mai no ens havies dit res que precisament quan els ho anava a dir, va sortir aquell ximple i... Nena, nena, tu ho alguna de cap? Qui és ell? Ja el coneixeran. Més ben dit, ja el veuran, perquè ja el coneixen. O Eduard, ja deu ser aquí. A veure si els deixeu jugar amb tranquil·litat. Hi ha el senyoreta Eduard. Com li han de dir que no digui el senyoreta Eduard? Ai, me dispensin. Ja no me'n són recordat. I ha el senyor Girald. Perdoni'm, però no em sona això de senyor tan jove. Guardis les opinions per quan les hi demanin. Sí, sí, senyor. Me les demanin que les donaré tot seguit. Vagi, vagi. Fàcil passar. Bona tarda. Fins Bona més tarda. tard. No, no, no, no, no Esperança. Si sí, perquè jo entro que vostè ha de sortir, prefereixo no entrar. No, no. A casa meva fins ara. Entro i surto quan em sembla. M'és completament igual que vostè i sigui com que no. No la crec. Vostè se'n va perquè té por de mi. Ui, quina por. No rigui. Vostè té por que els seus ulls, que per cert no sé com s'ho fa per tenir-los tan preciosos, delatin el que vostè sostina en callar. No m'explico per què. Ah, sí? I què és el que jo callo? Que m'estima. Oh, el que és de pretensions no n'hi falten. I només veu les que porto a sobre. A casa en tinc una pila. Que sí, bé, bé de tonteries. Apa, Eduard, que ja estic preparant per jugar. Avui m'haurà de perdonar... Eh... Hem d'esperar l'acabament d'aquesta partida cosa de mitja hora. He pujat un moment per dir-li, sap, Tinc una reunió aquí a prop. Res, qüestió de 20 minuts. Em dispensarà? No faltaria més, ho esperaré. Escolti, senyor Vicenç, aquesta reina ahir no era aquí. No. No. Vol dir... No, no, no, no, no. n'estic ben segur. Senyor Vicenç, vostè fa trampes. Però jo, ja, no. Deu haver estat la no treure-ho a pols. Sí, és clar, és clar que sí. Miri, la tornaré a posar al seu lloc. Era eh, aquí. <ríe> Bé, doncs, eh, fins ara, eh? Avisaré Agustina perquè l'acompanyo. Mamani! Ei, què vol, vostè? Oh, una servidora, res. Això, vostès. És... Si sí, no, l'hem cridada. Però m'ha semblat que me cridaria. Que és endevinadora, vostè. No, senyor, no. Però tot seguit veig les coses. Miri, una vegada, eh, quan jo era patida... Ja hi som. Miri, un diumenge a la tarda vostè es quedarà aquí i ens explicarà tot el que vulgui de quan era petita. I així no ens amoïnarà mai més. Deuria ser un fenomen, vostè, de petita. Ai, no, senyor, no. Era la noia petita de Calçic Gran. Ai, senyor. Vagi, vagi. No la necessitem per ara. Ai, segur que estava escoltant. Mira, Vicenç. Ja que heu diferit la partida, ens podríem arribar al pis de sota, que encara els hem de fer la visita de condol per la mort de l'àvia de la senyora. Ja fa dies que hauríem d'haver anat. No em vinguis amb visites, ara. A més, vostè tornarà aviat, oi? Ah, no, per mi no s'estiguin. Es pot fer perfectament. Així que torni a Eduard, que ens avisin i pugem tot seguit, eh? Em estem quedant molt malament. Surten, mamà. El papà i jo ens arribem a fer la visita de condol als veïns d'aquí baix. No véns tu? No, ja saps que em carreguen les visites. Miri, a mi també. Veu, ja coincidim, tot és començar. Bé, senyors, senyoreta, fins després, eh? Com fins després? És que pensa tornar. Pensava quedar-me, però un afer urgent me'n priva. No pateixi, tot seguit torno a aquí. 20 minuts d'espera i al peu del que no altra vegada esperança. Fins ara. Fins ara, jove. No vens, no, nena? Papa, no deia que no jugarien més? No li ha dit, vostè? No, no, no havia dit res. I encara que li digui, ell continuarà venint. I no pels escats, precisament, eh? Mamà, jo ja no sóc lliure. Ja ho veig, ja, que estàs enamorada. Visions, veus -tú. Vostè permetrà que ell torni, papà. A, a mi -ho tranquil. Oh, deixa tranquil. Ell deixa-lo tranquil. El seu futbol, els seus escats i... i que no l'amoïneu. Que n'ets de feliç. Mira, mira, si hem d'anar aquí baix anem i no tinc ganes de discutir. Adéu, Esperança. Adéu. Mamani, ah. senyoreta. Ha complimentat el meu encàrrec? Sí, senyoreta. L'ha donada a ell mateix? Sí, sí, senyoreta. Som de per aquell senyor i ell mateix va dir que seria aquí el més aviat possible. Qui és aquell senyor? Té molta curiositat. Ah, és molt curiós? Ell no, vostè. Upa, que en sóc gens. Qui, qui és? Qui és, senyoreta? I diu que no té curiositat. Ah, no, però però m'agradaria saber-ho. Deu ser ell. Vagi a obrir i fàcil passar. Sí, sí, senyoreta. Senyoreta, el seu padrí. Com ho sap? M'ho acaba de preguntar. Eh, vagi, vagi, Agustina. És possible que tu siguis aquella esperanceta. Què vols dir? No fa pas tant de temps que no m'havies vist. Mai no t'havia vist com tu. Mm, padrinet bufó. No em diguis això. Fa vell i jo no en sóc. Saps que estàs molt bonica, preciosa. Tu diu un pèrit en la matèria. Comprèn que el teu enamorat estigui boig per tu i que faci les ximpleries que em dius. Jo també l'esperia. Em sembla... em sembla que m'hi hauré de barallar amb aquest. Tu sempre parlant en broma. No, no pas ara. Ja t'has adonat ben bé de l'única que ets. Alfred, recorda per què t'he cridat. Sí. He llegit la teva carta. Una altra vegada no l'escriguis tan llarga. Com pots veure, m'ha faltat temps per venir a ajudar-te a solucionar aquest conflicte. Què és el que vols de mi? Vull que tu passis per promès meu. Com ho has dit, això? Que jo em faci passar per promès Això sí que no m'ho esperava. Promès sense ser-ho? Esclar. Escolta, escolta. Quants anys tens tu ara? 21. 21? I no penses que jugant a promesos em puc enamorada de debò? Oh, I ara, tan gran. Eh, Què tan gran? Jo en tinc... Eh, en tinc... Eh, eh, em sembla que només he arribat als 40, l'edat d'or. I has arribat, però has tornat a marxar. Em sembla que has passat gairebé 7 o 8 estacions més. Potser sí que en tinc 47 o 48, però Però no ho sembla, eh? Tanca. can. Esclar, és a mi que no m'ho sembla, eh? a, a tu sí. Però què importa els anys? Quin valor tenen? I tothom té els anys que vol. És a dir, jo ho creia així. Però veig que estava equivocat. Esperanceta, no crec que em vagi el paper de galant. No s'ho creuria ningú. Ja faré jo per manera que ho cregui. Acceptes? Escolta, no podries buscar un altre. No em negaràs que el papereta... Ja sé que no és molt airós, però ningú sinó no, tu pot fer -ho. Oh, no t'hi neguis. Mm. Ho creus necessari? Sí. Doncs no en parlem més. Et faré de promès. Però que no ho sàpiga ningú, eh? Ja sabia que podia comptar amb tu. Amb una condició. Si tot surt com ha de sortir, jo seré el padrí de boda. Vas molt de pressa, però si arriba aquest cas, gairebé t'ho prometo. Em sembla que per aquest paper estaré més en caràcter, no creus així? tan gran. T'has enfadat? Oh, Enfadar-me jo. I amb tu? No. Vull ajudar-te perquè trobis aquest fantasma que anomenem Felicitat. Em vols fer creure que existeix la Felicitat? Existeix? No hi ha cap dubte. Però és una senyora que porta molta pressa. No para mai. I si quan passa vora nostra no som abatents a retenir-la, quan ens adonem d'ella ja tan lluny, que serà en la nostra vida un record d'alguna cosa que hauria pogut ser, però que mai no serà. Tu ara vas a donar un pas decisiu per tal d'haver-la. Pensa-t'hi molt abans, Per quan el donis, no t'hi pensi gens. Et podria costar car. És possible que tu em parlis així? Amb això comprendràs l'efecte que sento per tu. És un sacrifici que no l'he fet mai per ningú. <ríe> I anem al nostre ferre. Tu vols que et faci de promès per veure ell com reacciona, veritat? Però... I tu? L'estimes? No sé. Ah, així segur que sí. És molt dit. Creus que t'hauries preocupat tant? No m'hauries escrit aquella carta en la qual, sense donar ten i transcrius els teus sentiments més íntims. Puc comptar amb tu? Mentre no arribem... No diré al matrimoni, sinó ni a les amonestacions, sí. Però, per favor, que no duri. La formalitat em mataria. No tinguis por. Aquesta tarda espero que tot es decideixi. Esperanceta, mira que jugues amb foc. Procuraré no cremar-me. Oh. Agustina, què hi feia vostè aquí? Oh. Oh, escoltava. Aquesta noia té un complex de sinceritat. I per què ho feia? Perquè el senyoreta Eduard... Ai, me perdoni. Vull dir que el senyor Giral m'ho ha manat. I qui és ell per donar-li ordres a vostè? Doncs, doncs el senyoreta prou que ho sap. Prometi'm que no li diràs res del que ha sentit. Senyoreta, pot que sóc sentit res, jo? Però si avui no s'arregla, demà li contaré tot. Ja ho saps. Aquesta noia és com si el teu galant tingués instal·lat un aparell de cinta magnetofònica per tota la casa. Ai, pobre de mi! Com ha dit el senyor? Res, res de particular. Però vostè no havia sortit. Vagi-se'n i no ho faci més d'escoltar les converses, perquè em veureu obligada a enfadar-me de debò. Ai, no, no, no se'n fadi, no, senyoreta. Això me recordo una vegada, que quan jo era petiteta... Bé, què li va passar quan era petiteta? Però que m'ho deixen dir. Sí, dona, sí, digui. Oh, doncs veurà que... Doncs que, que... Ai, senyoreta. Ai, ai quina ràbia. Ara me'n recordo. Ai, que <ríe> no, <ríe> És divertida, aquesta noia. <ríe> Serà ell ja? Ah, no, són els papàs. Doncs tirem el taló amunt. Mira, Rosa, mira qui hi ha. Oh, Alfred. Alfred, quant temps sense veure't. Què hi vens a fer aquí, a pintar-nos? Us ha vingut a veure? És que et sap greu. I ara? Però feia tant de temps que no havies vingut per aquí. És que no m'havia donat de com és bonic que la meva fillola. Que la vols pintar? Potser sí. Seria un retrat magnífic. Ja ens hem assabentat del teu èxit en la darrera exposició. Ah, res, no val la pena. Que no? Si gairebé vas vendre tots els quadres, Ara que amb sinceritat, eh, no entenc com hi ha que et compra les teves teles. Que no t'agraden, o és que fas ara no? No hi entens tu. Ensem que no cau entendre-hi. Jo crec que si el títol d'un quadre és "Paatge, El més natural és qui vegis això un paisatge i no una cabra amb un barret de cop a baixar una escala de fitxes de dalmin. Tu abans no hi pintaves així al fred? No, però la feina era meva per vendre un quadre. En canviar els venc tots. S'ha de seguir el corrent. Bé, i quan assentràs el cap al fred? Ja li tinc. No, no assentat, no. Egegut i tot. M'he tornat molt seriós. Molt. Tu? <ríe> Impossible. Et posaries malalt. No, no és broma, no. Només us diré. He decidit casar-me. Casar-te, tu? Ai, pobra dona. Digue'm qui és la víctima, que l'avisaré. Que primer es mati. Tu, casat. Ai. Però que ho dius de debò. Sí, mamà, ho dius de debò. Escolta, i tu ja ho saps? Naturalment. Caram, què vols dir, naturalment? Suposo que no aconsellaràs a la teva filla casmada. Eh? Set mil rabes a la broxa. Què diu aquest ximple? Sí, papà, ens estimem. Una altra brometa. No, res broma. Ell i jo ho tenim tot parlant. Només ens falta perquè no sigui dit el vostre consentiment. Mai! És igual, Em prescindirem. Però no veus que ho i dobles als anys? Això t'estranya. Quants homes cèlebres no es casen amb dones més joves? Aquí tens en Charlot, en Fran Sinatra. Oh, mare de Déu, mare de Déu. Però, eh, escolta, no t'ha dit, d'esperança, que hi ha un xicot que... Ja, senyora Giral. Alça-ho, que faltava. Que, que passi. Alfred, és ell. Ja sóc aquí. Mitja hora encara no. Miri, Eduard, el meu cosí Alfred de l'Hom. Eduard Giral, un amic nostre. Encantat de conèixer-lo personalment. Soc un admirador dels seus quadres. Veuràs canviat d'anormiració. La mamà s'ha oblidat de dir-li que més del seu cosí és el meu promès. Ah, què? Per ser Vicenç, obteniu aquell quadre que us vaig regalar darrerament? És el menjador. He eh, de mirar-me'l. No recordo un detall. Acompanya'm. Per mi, senyor Giral. No, no, no faltaria més. No. Mamà, el quadre no hi és el menjador. És a l'altra saleta. Que no els ho dius? Si avui era. No, no, no. Necessito que els hi ho digui. Ah, sí. Ara recordo que el quadre no hi és, el menjador. Perdoni un moment, Eduard. Tot seguit torno aquí, eh? Trobo... trobo encertadíssima la broma. Quina broma? Aquest prometatge fulminant. Ah, vostè creu que és una broma? Naturalment. Ningú no pot creure semblant disbarat. A mi no em sembla cap disbarat. No la crec. I què? Es pensa que és algun conflicte per mi la seva incredulitat? No. Però vostè creu lògic enamorar-se d'un home de molta més edat, tenint-me a mi a la seva disposició. Compar-hi! Compar-hi si és que s'hi atreveix. Estic convençut que tot és una broma, que accepto encantat, perquè em demostra que la seva estimació envers mi va creixent d'una forma esfereïdora. Oh, és diable. Pretensiós. Creu que no puc estimar ningú sinó vostè. Naturalíssim. No es pot anar en contra del destí. Però vostè, vostè és... ni sé com anomenar-lo. No pensa que el puc odiar. No, no, no és odio el que sento per vostè. No, ja ho sé. És amor. És repugnància. Li faig evident que no aguantaré més les seves impertinències. El meu cor pertany al fred. Mol fàcil que se li constipi amb el fred. Oh, no té sentits, vostè. No comprenc que molt fred amb tota la meva ànima. L'estimo, l'estimo com mai no hauria cregut poder estimar. Perquè ell... ell m'ha parlat amb l'ànima als llavis i, i amb una sinceritat que vostè no és capaç de comprendre ni de sentir. Fingeix molt malament. És a mi a qui estima vostè. Ni a vostè ni a ell. Però prefereixo unir-me a aquest home sense estimar-lo abans de seguir aguantant les seves impertinències. I tingui ben entès que si vostè no se'n va d'aquí immediatament serà ell qui el traurà d'aquesta casa. On sols fàstic, inspira. Però... Per jo... Vagi-se'n. No el vull veure més. No, no és veritat el que diu. No, no pot ser-ho. No comprèn que està abusant de la nostra educació. Que, que està fent és baix i rastreïn propi d'un home. Jo... jo no puc marxar així. ha de dir-li. No ha de dir-me res. No s'ofengui. L'estimo. Encara gosa? Talvolta són les darreres paraules que li dic. He comès un error irreparable. Li prego que em perdoni. Reconec que he estat un estúpid. Vostè no em creurà, però vull dir-li que l'estimo amb tota l'ànima. Que el meu amor per vostè és sincer i pur, com únicament pot ser el veritable amor. No em perdonaré mai que, en uns instants d'estupidesa, influenciat pel que diem modernismes, se m'ocorregués enamorar-lo d'una manera molt molt esnob però molt poc humana. Jo... jo volia parlar-li amb el cor, però tenia por de semblar-li ridícul. Li prego que m'ho perdoni i que m'oblidi. No vull que, en recordar-me, torni al seu pensament les meves ofenses. Voldria anar me d'aquí segur que no em guardi rancònia, que no li repugno. Únicament li demano que m'ignori, que oblidi que existeixo. Eduard, no se'n vagi. Com? Si les seves paraules han estat sinceres. No se'n vagi. És... és possible. I el que m'ha dit? Fals. Ha estat un engany per assegurar-me que... Així que em creu? Sí. La seva insolència aparent em va mortificar. Però també em va preocupar i... I això em va fer ordir aquesta trama tan innocent. En la qual jo, tan viu i he caigut tan innocentment. Jo també sóc molt moderna. Més aquest enamorament tan moderna em feia por. No hi creia. Tots ens riem del romanticisme i, en el fons, tots som una mica romàntics. Fins jo. Encara que, escolta, jo estava segur del teu amor, eh? No em podia fallar. Però torna. Vine'm aquí. No vull que t'enfadis. Si ja m'has fet dir que t'estimo amb cor i ànima com assenyal a la llei, ben pots deixar presumir una mica. <laughs> Confessa. Confessa que estàs boja per mi. Ets... ets un pavero. Ho anem i te'n a la panxa. Noi! Papà, el meu promès de debò. Un altre? Que t'has tornat boja. Ai, tan viu que et penses ser. Però... però quin paper hi fa, què? Fins ara, un galant avariat. Demà el padrí de boda d'aquest parell de colomins. Senyor Vicenç, estava escrit? On estava escrit? El llibre del destí. Jo seré el seu gendre. Ara sí que puc dir-li, estimat sogre. Oh, oh. Però tu no te n'havies adonat? I tu sí? No, però he endivinat. Tu tot ho endevines. Però no hi ha manera que m'encertis una quiniela. Els ulls d'una mare hi veuen de molt lluny. Més que els meus, no. Més que els teus. I cal. <laughs> El Teatre Català de Ràdio Peninsular de Barcelona ha presentat avui Jo seré el seu gendre, original de Jaume Vilanova, adaptada a la ràdio per Amada Perilló. Repartiment. Agustina, Rosa Margarit. Eduard, Albert Vidal. Esperança, Maria Àngels Moll. Vicenç, Ferran Parés. Rosa, Maria Camp. Alfred, Vicenç Manuel Domènech. Registre de so... Raúl Hernández y Frederic Oderlein. Muntaje musical Miquel Arnani. Afectes especiales Ramón Bacaro. Realización Jaume Piques. Sí, en esta onda nada sigue la onda.